Goeie dag maats, kom ons gaan kyk wat het nou alles gebeur met ons baba Simpson nadat hy nou bykie groter geword het en het en een prachtige jong man geword het. Op een dag het Simpson afgegaan na Timna. Nou Timna was een van die stede van die Filisteine. Nou toe hy nou inkom in Timna, sien hy daar een prachtige vrou onder die dochters van die Filisteine met ander woorde, onder hulle jong meisies. En hy het toen hy opgegaan en dit aan sy pa en sy ma vertel en vir hulle gesê, Ek het een vrou uit die dochters van die Filisteine in Timna gesien, neem haar toch nou vir my as een vrou. Maar sy pa en sy ma was glad die gelukkig hiermee nie. O, jy het hylle vra toe vir hom, nou maar simsom, is daar onder al die dochters van jou broers en onder die, ons hele volk nie een vrouw, dat jy nou gaan en by die Filistijne een vrouw gaan kies nie, die onbesnedenes is, hulle hoort nie ees is by Israelse mense nie. En Simson sê aan sy vader, neem haar vir my, want sy geval my, sy is vir my mooi, ek hou van haar. Maar sy pa en ma het nie geweet, dat hierdie hele saakie nou van Yahweh afkom nie, want Yahweh het rede gesoek tegen die Filisteine, in die tyd juist omdat die Filisteine oor Israel geheers het. Onthou nou, dat die Filisteine is glad nie een van die seens van Jacob nie, so hy is nie deel van Israelse volke nie. En vader het nou nie daarvan gehou dat die Israel volk geoerheers word dier die Filisteine nie. Want die Filisteine is 'n volk met afgode en allerhande goed wat glad nie ooreenstem met Javese wette nie. En hy wil Israel daar uitkry. So kom ons kyk wat het nou verder gebeur. En Simson het met sy pa en sy ma afgegaan na Timna toe. En toe hulle by die wingerde van Timna kom, daar waar al hulle druive is, storm daar nou skielik ‘n jong leeuw al brullende op hom af. Maar die gees van Jahwe het ooromvaardig geword en hy het daar die leeuw verskeer, soos my is een bokkie verskeer, sonder dat daar iets in sy hande was, met sy kaal hande verskeer hy die leeuw uit mekaar uit. Die leeuw was seker baie spuit gewees, hy het vir Simpson probeer aanval. Maar daar het niks van hom oorgeblei nie, hy het toegesterf. Maar dit het nou gebeur in die oomlik wat sy pa en ma dit nie gesien het nie en dit nie geweet het nie. En Simpson het hulle ook niks vertel nie. En toe gaan Simpson nou, en hy gaan ontmoet nou hierdie vrou en hy gesels met haar en sy het geval. Met ander woorde, hy het nou baie van haar gehou. En weer het hy daarna, het Simpson nou weer afgegaan na Tim naartoe En hierdie keer het hy gegaan om hierdie vrou te gaan haal. En op die pad, toe wonder hy nou seker wat dit nou gebeur met die dode leeuwse lichaam. En hy draai uit om te gaan kyk. En toe, toe sien hy binnen in hierdie leeuw, is een klomp bye Nou bye steek mens. Maar daar was nou een klomp bye wat nou in hierdie karkas ingetrek het en daar was ook baie jening daarin, en Simpson steek toe sy handen daarin, en hy haal toe van hierdie jening uit, jylle weet, ons jening is absoluut heerlik stroopsoet, nou ja, hy het van dit uitgehaal, en het het soms soosieke oor sy arms geloop, maar hy loop toe, en hy eet nou so aan dit, en het is vreeslik lekker, en hy geet toe bykie vir sy pa en sy ma ook, maar hy vertel hulle nog steeds nie, dat hy die jening uit die dooie lichaam van die leeuw uitgehaal het nie. En dit was so'n bieke stout, want hulle sou dit dan nie geëet het nie. Sou jy dit geëet het, as jy gewet het het kom uit die lichaam van die dooie leeuw uit? Nee, ons sou nie. Maar Simpson was nou een dapper man, maar hy het nie gegrol vir dingiekies soos ons nie. O nee. Maar Simpsonse pa gaan toe af, En Samson het nou 'n heerlike maaltyd berei, want sy pa moes nou gaan vra het of sy seun dan nou die vrou kan kry. En tydens dieselfde tyd moes Samson dan nou vir 'n week lank, ja, vir 7 dae moes hy dan nou maaltye berei. Want so het die jongmans van daardie tyd gedoen. En toe hulle hom het hulle nou 30 vriende by hom geneem. Met ander woorde, hulle het nou daarna 30 mansvriende van hulle saam met Simpson wees en vir hom nou bystaan. En toe Simpson hulle klonk my nou sien, toe sê hy vir hulle, laat my toch nou vir julle een raaisel gee. En as julle dit vir my recht kan uitlege dierende hierdie 7 dae van die maaltijd en het uitvind, dan sal ek vir julle 30 hemde gee en dertig stelle kleren. Maar as jy dit vir my nie kan uitleer, dan moet jy nou dertig hemde vir my gee, en dertig stelle kleren ook. En toe sê jy vir hom, nou maar goed, gee dan maar jou raaisel, laat ons nou maar hoor. En hy sê vir hulle, Spuis het uit die eter gegaan, en soetigheid uit die sterke. En drie daal lang kon hulle die raaisel nie uitleer nie. Alle het probeer dink en dink en dink, maar hulle kon nie die rechte antwoord vir Simpson bring nie. En op die vierde dag, toe gaan hierdie klom vriende nou na Simpsonse vrou toe, hierdie prachtige vrou waarvan Simpson hou, en sê vir haar, haal jou man oor dat hy die raasel vir ons uitleid, anders verbrand ons jou en jou se huis. Ja, ons had het met vuur verbrand. Het jylle dan ons nou genooi, hier na jylle huis toe, so dat ons beroof kan word, of hoe? Sien maats, hylle het nou maar met haar gevoel een bykie gespeel, en sy het nou baie sleg gevoel, en sy besluit toe maar om vir Simpson te gaan vraag, om vir haar die antwoord te gee. Ja, sy het later vir hom gesê, Jy haat my net, en het my nie lief nie. Jy het vir my volksgenote die raaisel gegeen, maar vir my het jy dit nie vertel nie, en jy het nie vir my die antwoord gegeen nie. En hy antwoord daar, en hy sê vir haar, weet jy, ek het nie eerst vir my vader en my moeder vertel hiervan nie. Ek het dit nie vir hulle uitgeleen nie. Sou ek het nou vir jou uitleen? Maar sy het vir die hele 7 dag, wat hulle die maaltijd gedoen het, by hom gehuil en gehuil, en op die zevende dag, het hy dit vir haar uitgeleid, want sien, sy het so met hom aangegaan dat hy dit later nie meer kon verdier nie, en toe vertel hy haar nou maar, wat die uitleg van die raaisel is, en sy gaan toe, en sy vertel dit nou vir hierdie klomp manne, en die manne kom toe nou by Simpson aan, met sonsondergang, net toe dit nou wil begin donker word, en, Wat sê hylle vir hom? Hylle gee hom die rechte antwoord, wat hylle nou nie eindelijk moes geweet het nie. En die antwoord is, wat is nou soeter as hening en wat is sterker as 'n leeuw? En hy sê toe vir hylle, as jylle nie met my kalf geploeg het nie, sou jylle my raaisel nie geraai het nie. Namats dit beteken, hulle het nou die raaisel sy uitleg, by sy vrou gekry, en hy het dit gewet, want hy het vir niemand anders vertel nie, dit is net sy wat die antwoord gehad het, maar die geest van vader Yahweh, het toe nou oor Simson vaardig geword, toe gaan hy af na een ander plekkie toe, en hy slaan somme dertig van hierdie Filisteine dood, en hy vat hulle uitrustings, en hy gee die stelle klere wat hulle aangehad het, vir hierdie mans, wat nou die raaisel uitgeleed het vir hom, En Simson het baie kwaad geword en hy toe opgegaan na die huis van sy pa toe. Maar hy was so kwaad, hy het die eers weer teruggegaan na die vrou toe nie. En toe die vrou sy pa dit nou sien, toe gee hy haar nou vir die man wat nou as die bruidsjonker sou dien, met anwoorde die een man wat nou vir Simson sou moes help op sy trouwdag, met al die ou klein dingetjies soos om die ring aan te gee en so aan. Nou, maar vandag praat ons nou net eerst tot da Ons gaan nou volgende keer gaan kyk, wat het hy nog alles gedoen. Onthou om te gaan bid en onthou om met Joshua te gesels en vir hom te vertel of jy vir hom lief is. Goed, maat? Dan praat ons weer volgende keer verder. Moi, blei!